V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, akoby z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko meských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol sprúti košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy otvoril si dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený. Schovaj ma, dobrý človek, ide mi o život. Kde ťa tu pod meskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehľňa. Choď tá, rob tehli. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nož, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek. Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane tisícku zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci. Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom o deve? Ne, nevidel, ale Varyho môj tehliar videl. Jazci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrov, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jasci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať dostajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb. Prr! Stoj! Hej, starý, kto si? Som sedliak, pane. Or pole, aby som mal na zimu potravu. Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok? Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vynesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale... Nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál. Uvidíme. Dám ti tri otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo. Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko jame, keď sa sedliak k nemu spustil. Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne, najisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obyť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelní. Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúvol. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer... Keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán s ním stráž, kat i jeho pomocníci. Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore. Som pripravený, pán môj. Tak? Kde je stred sveta? Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta. O. Zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej? Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi. Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu. Mm, uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím. Mm. Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta, ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú a teba za tvoju krutosť preklínajú. Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi z sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy. Darmo zúliš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je teherňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skúsi ho robiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne. Lukostrelci zmizli, tehľňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať víle. O chvíľu z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu. Pane, kým slnko i dášť obracajú ku mne svoju tvár, a hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem. Dobre. Ja idem vyhľadať svojho oca a stresať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou. A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vynesie, kedy ho poníži. Tu v tehelní pracuje starý tehliar. Robí mi tehli na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skrýl tvoj otec. Princ pochopil. Stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.